Obrim el programa fent una crida urgent per un gat que necessita trobar una família ràpidament. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-ho, en dos minuts podreu fer-ho. Continuarem donant la benvinguda a la primera escola de formació canina solidària d'Espanya, feta per una protectora, en aquest cas l'ESPAM. I a la segona part del programa parlarem de gossos de raça perillosa i intentarem desmuntar la creença popular que hi ha, que certs els, els gossos, de, pel, pel simple fet de pertany a una raça, doncs poden ser perillosos per l'ésser humà. ens obrim el programa per parlar d'aquest animal que està esperant una família i que està en el refugi i no ho està passant prou bé. Per parlar-nos avui d'aquest animal, eh, tenim amb nosaltres la Paula Calvo, ella és membre del Departament de, de, animal, de la Protectora d'Animals de Mataró i també és etòloga i em penso que llicenciada en Biologia, veritat, Paula? Sí. Sí, sí. Què tal? I... Benvinguda. Moltes gràcies, Dunia. De res. Doncs uh, avui amb tu després continuarem parlant d'altres temes, de l'Escola Solidària, però abans uh, jo sé que tu tens un, un animal a la protectora que t'agrada molt i que aprofitem avui que estàs tu aquí amb nosaltres per donar la promoció d'aquest animal. Com es diu? És en podo. Podo. En Podo és un podenco que té ara tot just dos anys. Uh -huh. Es desconeix el seu... Bé, bueno, ve d'una botiga, però després hi ha estat sempre a la protectora. Sí, que no sabem ben bé... Ben bé d'on va oh. néixer uh -huh. i uh -huh. que va ser, el, diguem, els seus inicis. I bé, Ampodo, fins ara fa poc ha estat participant en un programa de teràpies amb presos, amb ah, el qual... Això a vegades ho hem comentat amb, amb la Marta, a l'espai que dediquem al programa de vincles i que ens explica que a vegades van en un grupet de 3 o 4 gossos a la presó de Quatre Camins. Doncs justament ha participat en aquest programa. Fixat, sí. I llavors en Podó en un principi tenia moltes pors, li feia por contacte amb les persones i el fet d'anar justament a quatre camins a relacionar-se amb presoners ha fet que sigui molt més sociable Carai. i li encanta i busca els mimos. El que passa que justament un gos que li ha costat tant fer-se la gent necessita que ara que ha aconseguit fer-se sociable i que per uns dies s'ha acabat aquest programa a la presó de Quatre Camins, necessitaria ser adoptat urgentment. Clar. Perquè si no, de perquè seguida ara, ara tornarà... Com... Clar, clar, es tancarà una altra vegada una mica en ell Es mateix, tancarà si mateix i, i serà difícil tornar-lo fer sociable. I saps quina edat té, aproximadament? Clar, en, Procs, perquè... en Podo té de dos a tres anys. És un gos jove. Mm. És un gos molt tranquil Mm. Que per estar amb nens i tot fantàstic. I, i bé, té una iniciació a l'obediència. Què, què vol dir que té una iniciació a l'obediència? Que sap seure, que no t'hi va de la corretja... Que no, I això per, per molts gossos ja és, ja és molt, obedient total, eh? No. <laughs> bé, bueno, jo considero així que és iniciació. Però bé, bueno, i es porta molt bé. Realment és un gos molt tranquil. Mm -hmm. L'únic que ell busca més la companyia de persones que no pas de gossos. Mm, I per mm. això seria important que ara que ja ha passat aquest programa i que no tindrà opció d'estar de, en tant contacte amb la gent, de seguida fos adoptat. Clar. I on el trobem, el, el podó? En quin dels tres refugis de la protectora? El trobem al CAC de Mataró. El, el que està a dalt, el que a, a està el prop que de l'hospital. Eh? Sí, per la gent que no és de Mataró, que són molts que ens escolten que no, que no són de Mataró. I al podó, amb quina família podrien haver. Ara allò que comencem a filar més prim, no? Mm. Per fer una bona adopció. Eh, realment, eh, és igual si tenen nens o no en sí si, el que necessita, tampoc necessita una casa amb molt d'espai, perquè com dic és un gos molt tranquil, l'únic que necessita és que, se li, és que si se li dediqui això, paciència i carinyo i treure els cops que necessita al dia, però no és un gos que necessiti un espai obert, enorme, no, no, no no, no li caldria. Necessita companyia i companyia, eh? Sí. Ai, aquest poc de te l'estimes, Paula. Sí, és molt maco i sí. ens, ha fet, ens ha produït molta tendresa a tots, fins i tot als presos, que van tenir molta paciència amb ell i li van dedicar molt de temps. Clar, que ell va arribar que els presos van haver de fer un treball amb ell, no? sí, per socialitzar-lo. Sí, perquè al, al principi no, a, no volia acostar-se a cap d'ells, mm. els hi feia por. I a poc a poc ells van tenir tota la paciència del món per donar-li premis i que ell s'acostumés al el contacte amb els homes, que era el seu gran problema. Amb els homes? Sí, li fan més pels homes els homes masculins. Sí, sí, els masculins. I justament el, el va anar una presó que tot són homes, però molt bé, va, va reaccionar i al final anava buscant sempre el contacte de tant homes com dones. Sí, que Perfecte. Ara és el moment ja que ell hi ha estat tant i també de que sigui adoptat. Doncs a veure si des d'aquí aquesta crida avui pel PODO serveix. Paula, jo crec que sí, confio en els nostres oients i per si de cas els hi posem encara més fàcil, els hi donem el número de telèfon, és el 902 908 043. També poden trobar informació sobre el PODO, segurament una foto d'ell i una mica més de dades a la pàgina web, que és www.protectora.org i si no, ja directament que vagin a, al carrer Galícia de, de Mataró, on troben el, el podo, castellà esperant, pobret, aquesta família. Sí, sí, ho necessita moltíssim. Ell. Doncs, Paula, si et sembla, nosaltres continuem, deixem aquesta adopció, eh, fem un punt a part durant el programa, podem anar xerrant també del podo i a veure si surt el seu, el, el seu nom, pel que intentarem, eh, per difondre una miqueta més el cas. Però eh, nosaltres avui, eh, la setmana passada, vam fer una celebració, eh, estàvem molt contents perquè vam tenir una bona notícia. Aquesta setmana tenim una altra bona notícia. Per això volem parlar avui amb la Paula, per això també l'hem convidada. I bé, tenim avui també nosaltres en, en Jaume Fatjó, que davant està Animal de la Protectora d'Animals de Mataró. Bona, eh, benvingut, Jaume. Hola, què tal? Molt bé. I la Sílvia Serra, que és la presidenta de l'entitat de l'SPAM. Benvinguda, Sílvia. Hola. Doncs mira, uh, avui um, us hem dit en el sumari, uh, per nosaltres és un plaer uh, presentar-vos als nostres oients en general um, aquest projecte que serà pioner a tot Catalunya i segurament jo penso a Espanya, almenys fet per una protectora. Mm, ja imagino que potser, eh? bueno, no m'avanço. Um, es tracta de la primera escola de formació solidària feta per una protectora d'animals en aquest cas fa la Protectora d'Animals de Mataró per l'ESPAM. Per parlar-nos d'aquest tema, avui hem convidat doncs, la Sílvia i el Jaume, que ja venen cada setmana amb nosaltres, i també tenim a la Paula. Escola Solidària de Formació Canina d'Aina, és el nom. Eh, jo començaria primer potser amb la Sílvia. Què és això d'una escola de formació canina solidària? Uh, bueno, l'escola de formació canina la, penso que ja, ja ho diu tot no, o sigui, és... no, no, està, no està malament explica una miqueta escoles canines uh, n'hi ha, en ha. O sigui, aquí ensenyaran des del que és obediència doncs possiblement també es pugui passar una miqueta per a teràpia assistida o sigui tot el que abarca el, el que pugui arribar a fer un, un gos no? el, hi ha persones especialitzades especial realitzades, educadors o atòlegs com en Jaume, la Paula també és atòloga, que, que crec que, que bàsicament són les persones més indicades doncs, per fer aquestes formacions. I solidària. Solidària és local i dóna l'originalitat a l'escola d'Aina. Uh, solidària vol dir que quan es fan cursos d'aquestes característiques amb professionals de qualitat, com poden ser el Jaume o la Paula, Uh, que qui estigui dins d'aquest món, a veure les persones doncs, que no, no sàpiguen doncs, el que és l'educació canina, o sí, l'ensenyament, o les teràpies no? assistides, mm. pues potser no els coneixeran, però són persones doncs, rellevants dins de la seva especialitat. Uh, la Paula, sobretot, té la seva especialitat és teràpia assistida, i el Jaume, atòleg, és un atòleg ja molt reconegut. Uh, què vol dir solidària? Sí. Doncs que tot el que els, els diners que generin a aquesta escola, a aquesta, a aquestes formacions, aniran invertides íntegrament al projecte de la protectora d'animals de Mataró, que és bàsicament a mantenir els centres d'acollida, mantenir-los amb, amb el màxim benestar possible i, i promocionar la seva adopció, Uh, el que té de bo aquests cursos és que les pràctiques, uh -huh. cosa que la majoria de, de formacions ens doncs suposo que el, que el que menys es pot fer és pràctica, uh, és amb gossos del nostre refugi. Amb gossos com sí, el Podo, per exemple, sí, Paula. Sí. Per exemple. Aquí, aquí és on es veurà la qualitat dels professors. Perquè és molt fàcil fer eh, cursos d'educació de, de gossos amb gossos, potser hi ha ja, d'unes característiques, d'una raça concreta, que ja sabem quina genètica té, que és més fàcil. Però fica't dins d'una gossera... D'una gossera, amb gossos estressats, amb gossos mestissos, que no saps ni d'on venen, ni d'on han sortit, ni qui era el seu I pare, la mare, l'avi, el tiet. No saps què són. Són gossos. Són gossos. Aleshores, doncs, penso que és un repte que que bé, tinc ganes, eh? Tinc ganes de, de veure com se'n surten, com se'n surten els alumnes i sobretot el resultat, que crec que serà molt positiu. Pot ser positiu a nivell econòmic, evidentment, si es va apuntar en gent, doncs, en lloc de fer aquesta formació doncs, en una escola privada, doncs, tipus empresarial, doncs, que allà tothom té el seu benefici, eh, aquí no, aquí doncs, tots treballem per un mateix objectiu, que és el benestar dels animals abandonats. Dels animals dels abandonats. Rassolís. Això té molt bona pinta, Sílvia, val a dir que... És, un, jo, és projecte... jo no sé si m'apuntaré, eh, potser. <ríe> té molt bona pinta. Home, t'ha d'agradar. De totes maneres, abans, abans, potser que ens expliquin el, el, el programa, eh? Perquè, clar, sí, sí, tu més tampoc sé ni que... quan valdrà, és... que ni project, quan comença. És un projecte doncs, que lidera el Departament de Benestar, eh? Vinga, doncs a demanar al Jaume, el Jaume a veure quan comença aquest curs i, i quan dura. Vinga, dona'ns oh. més informació per veure si ens apuntem. Deixa'm, deixa'm dir només coseta una coseta, Vinga, una, una, coseta eh, una mica al, al, al, amb una mica seguint el que deia la, el que deia la Sílvia eh, que penseu que és una iniciativa com tu deies que és pionera en el nostre país en altres països, als Estats Units sobretot nosaltres intentem sempre amb, amb tot el que puguem copiar aquells que ho han fet millor i que ho fan millor a tot arreu i hi ha alguna alguna iniciativa a altres països com et téia Estats Units que, que ha intentat això ha intentat posar en contacte els animals de la gossera amb programes de formació, en aquest cas, d'educació de, canina. Llavors, aquest seria, crec que és molt important, insistir-hi, també un dels components solidaris que té una, un d'aquests cursos, i és que eh, no estem fent... Jo diria que el benefici més gran, evidentment, els alumnes podran fer, i aquí no vull ser no, no vull semblar comercial, però jo crec que es pot dir que probablement serem un dels programes que podrà oferir als en en estudiants més possibilitat de fer pràctiques reals que és per amb, això pel que s'inscriuen eh? és un curs fonamentalment pràctic amb el qual per, es animals, fer, eh? per estar amb és ells és d'aquells que bueno, podran fer totes les pràctiques que vulguin perquè, perquè tenim, tenim molts gossos eh? però és que a més a més jo diria que aquestes pràctiques són un benefici, evidentment, per a l'alumne, però són, en primer lloc, un benefici pel gos. És a dir, eh, el fet de que els nostres gossos puguin participar en aquests programes de formació eh, és fonamental És fonamental i els ajudarà moltíssim. Sí, no? d'això, home, si et sembla, eh, parlem una miqueta més tard, uh -huh. perquè és un punt que, ens, que hauríem de tractar amb més profunditat per saber en, en què beneficiarà... Uh -huh. Ja sabem que econòmicament aquests diners aniran destinats al projecte, però després ens pots explicar una miqueta en què també el fet de, de, de ser animals de pràctiques els pot ajudar. No? Uh -huh. Però abans de tot, per aquelles, per aquelles persones que ara estan en paper i llapis, quan comença el curs? A veure, en principi la preinscripció eh, ja, està, ja està oberta. Eh? Mm -hmm, ja està està oberta, oberta la preinscripció. Sí. I fins a mm -hmm. quan tenim temps per apuntar-nos? Tenim Fins al 20 de març sí. és la preinscripció. Fins al mm -hmm. 20 de març. Molt bé. I el curs quan començaria? Molt més tard, el 20 sí. de març? Després de Setmana sí. Santa començaria. Mm -hmm. ja. Aprofitem i comencem després de Semana Santa. I fins quan? Mm -hmm. Mira, és un curs que té tres mòduls. El primer mòdul és un mòdul més teòric, perquè, bueno, per... per, per per donar les bases de, del que és l'educació canina, des, dels, des del comportament natural del gos, la gent que, que fagi la gent que fa aquest primer mòdul doncs aprendrà exactament què és un gos, quin és el seu comportament natural, quina és la seva comunicació natural, com interpretar per exemple la postura, postura d'un gos, saber què ens, què ens vol dir com interpretar altres senyals de comunicació, com poden ser les senyals auditives mm -hmm. en, en, entendre, en el mòdul Sí, eh? sí, entendre en definitiva tot allò que fa referència al comportament natural del gos i a més a més els principis generals de l'aprenentatge que són el que després és imprescindible per poder fer una... per poder tenir la, la, les bases necessàries per fer les pràctiques uh, amb, amb condicions. Què és el primer mòdul. En mòdul... Dura fins al mes de... Estic veient ara un paper de l'Escola d'Aina, un, un tríptic, dura fins al mes de juliol. Mm -hmm. En aquest primer mòdul ja estaran els alumnes toquen animals? Intentarem que toquin animals des del principi. Mm -hmm. El que també volem, evidentment, volem que tinguin una, una certa formació una certa base teòrica, eh, perquè es puguin afrontar, enfrontar a les pràctiques de la millor manera possible. Uh -huh, uh -huh. És a dir, és un curs eminentment pràctic, però amb el qual també no descuidem la part, la part teòrica. Evidentment, eh? tot ha d'estar ben compensat uh -huh. i equilibrat. I llavors després hi ha ja un segon mòdul que estic veient que és d'obediència, uh -huh. que aquest serà on allà ens hauran de demostrar els alumnes com ho fan, no? Aquí sí que és allò... I aquí els, els gossos de, sí, sí. de la protectora serà quan faran una mica el gamberro, aquí no? Aquí és on tindrem que posar-nos tots per poder-los educar. Però, bueno, una, una mica el que, el que comentava la Sílvia, jo crec que també és un dels punts més interessants, no? Que no tindrem davant un gos estàndard, de dir, mira, m'han donat un gos que, bueno, és molt fàcil d'ensinistrar és molt fàcil d'educar. Podríem dir que el que farem precisament és enfrontar-nos amb, amb, amb, amb la realitat, amb allò que es trobarà més, en, més endavant un professional que es vulgui dedicar a l'educació mm -hmm. canina. Gossos de diferents, de diferents tipologies, de diferents demanys, de diferents, eh, de, de, de diferents perfils de comportament i aquesta és una mica també la riquesa d'aquests mòduls pràctics. I aquest mòdul d'obediència veig que dura de setembre a desembre, Déu n'hi do, ja estem parlant de l'abri de desembre, mm -hmm. Déu n'hi i encara queda un, un tercer mòdul. Mm -hmm. aquest, aquest tercer mòdul és, de fet és, eh, és opcional, és a dir, el pots... A veure... És, no, no, és, és, un, és un mòdul que és opcional i és un mòdul que està orientat més a, a modificar... El que moltes vegades diem en l'argot dels etòlegs és de la modificació de conducta. Vol dir... Doncs, sí, que això no ja, ho entenem. Sí, vol dir doncs, que aquí ja intentarem... Eh, doncs, eh, ja no només... Ja, ja donem per suposat que hem aconseguit ensinistrar un gos, que li hem ensenyat tota l'obediència bàsica. Aquí el que intentarem és agafar gossos que poden tenir un determinat eh, problema de comportament, com pot ser Eh, por a les persones, por en els altres gossos, agressivitat fins i tot a les persones Po a quedar-se sols a casa eh, o determinats problemes uh -huh. de comportament que, que es poden o que necessiten de la intervenció d'un educador doncs aquí insistirem i ens, dedicar, ens dedicarem a treballar-los. Carai, carai doncs en total, Paula, diem que són 9 mesos pel que estic veient Sí, sí, és un programa de 180 hores Carai! Per tant, estem parlant Mirai. setmanals? Cada, cada... cada setmana dos dies de teoria ja només i, i de dilluns i dimecres, de 7 a 9, aquí a Mataró. i, i bé, és, és, bueno, Hauran de venir és, a Mataró les persones interessades, sí, si bé. la teoria es fa en un espai i les pràctiques es fan a la gossera. Les eh? pràctiques es faran a la el sí. gossera, eh? si el entre eh? els refugis que hi ha a Mataró. Hem d'evitar dir això de gossera, el via de collida. El centre de collida. Els dos centres d'acollida que hi ha a Mataró. I després també la teoria es faria al centre cívic Pla d'en Boet, uh -huh. i això de 7 a 9, dilluns i dimecres, i estem parlant de 9 mesos de formació. Per tant, és una formació completa i que va mm, pensada perquè l'educador que, que surt format amb el seu certificat de l'espam, surt sabent tractar els gossos i sabent que pot enfrontar-se a, a la realitat i professional del dia a dia. Clar, perquè aquest curs, eh, hem, no hem dit encara el títol, ara que acabes de dir tu, és a, el curs d'educador caní, eh? Sí. I és un curs que s'equipara i que es pot trobar en altres centres sí. privats, d'altres escoles, eh? El curs d'educador caní és, és uns estudis que sovint es poden fer, no? Sí, el que passa que avui en dia, i això s'ha de dir, no hi ha res ni homologat, ni certificat, ni regulat, eh, sinó que cada empresa, entitat que es dedica al món de l'educació, educació canina i l'atologia fa el seu propi curs i la idea és poder fer un curs que realment sigui complet i que surtin uns professionals preparats tot i que, igual que amb altres, molts, molts altres aspectes que de treballadors d'altres camps, no hi ha una regulació clara en aquest nivell um, I a nivell econòmic, Paula, es equipara els uh, altres cursos sí, o és real... potser una mica més car o més econòmic? No, no, no, realment està sobre preu de mercat Mm. si ho a mirar, surt 14 euros l'hora, amb el qual sí, jo crec que 14... una classe d'anglès típica de qualsevol eh, escola d'idiomes, surt aquest preu, estem posant un preu mig adequat. Adequat, eh? Per sí, una sí, formació sí. que després et pot servir eh, el dia de demà doncs, per, sí, per, per treballar-hi, eh? Mm -hmm. Molt bé. Silvia i tot això com, com ho veus, tu? Ah, no, jo ho veig bé. Molt interessant clar. el que estan dient, eh? És molt interessant, és una de les maneres d'obrir doncs, camí, ja amb el que parlàvem la setmana passada amb la regidora, no? començar ja a formar, formar els futurs professionals. Mm, professionals. En aquest cas es poden dedicar al que vulguin a gossos abandonats o gossos de particulars. Però qui diu doncs, que d'aquests estudiants que vinguin doncs, no puguin sortir futurs treballadors de, de la nostra entitat? I, dir, clar, no? I el tant, que necessitem i és clar. formar bons professionals que sàpiguen treballar molt bé amb, amb els gossos mm. I, i bé, penso I després... que millors professors no podran tenir Home, per... jo estic jo segura eh? Eh? Mm, seguríssima um, ara sí que potser podem tractar el tema que, que volíem, una vegada que ja sabem doncs, les informacions bàsiques de, del curs, potser en Jaume ens pot explicar, a Sílvia tu deies, és solidària perquè econòmicament aquests diners que es destinaran per aquest curs van a un projecte? No van a lucrar una, no, una empresa? No, van a lucrar una empresa. Eh, ni, un, un ni amb un individu, ni amb una persona, no. Uh, aquí tothom... A veure, la, la gent cobra un sou, un sou just... No, no. Ningú es fa milionari amb, amb, amb la gestió de centres d'acollida i ja dic, tots els diners que aquesta persona, aquest alumne pagui, ha de saber doncs, que hi ha una, una bona part, la majoria de la part anirà íntegrament dedicada al nostre projecte el benestar d'ells és el benestar dels animals que tenim ingressats en els centres d'acollida tant els gats com els gossos com els que puguin entrar eh... a pagar operacions a, bueno, a fer millores ja, sí, comprar medicaments bueno, escapa tot el i que... a més a la promoció doncs, de, de la prevenció doncs, de l'abandonament estem treballant amb campanyes doncs, de... ja que l'administració es queda molt curta, doncs volem arribar allà on l'administració no arriba o sigui, tenim molt, molts projectes per engegar un d'ells era aquest, començar a fer ja escola uh -huh. I no, creien... no, no un curs que de tant en tant es fa sinó no, no, no. una escola per hem com... donat una personalitat pròpia la personalitat d'aquesta escola és d'Aina que per cert ens has d'explicar d'on surt el nom de Daina. sí, d'Aina en sentireu a parlar aquí Suposo que d'aquí uns mesos o potser l'any que ve. Se'n parlarà de d'Aina. D'Aina serà una futura fundació que, que volem crear. Què dius ara? Sí, sí, sí. sí. Ai, ja, ja ai, si el que no parem. Sí. <laughs> el significat de d'Aina és defensa d'animals i natura. Defensa d'animals i natura. natura. és un nom ben bonic, és a més és un bonic. nom d'un animal també. Sí, sabem, sí, és un, és un mamífer, la d'Aina com un, un bambi, no? Perquè la gent s'imagina que és el bambi. Sí. <ríe> Però aquesta fundació creiem que en el futur, no sé, 4, 5, 10 anys, ha d'abarcar no només el gat i el gos, animal de companyia, el que voldríem nosaltres és abarcar el màxim tipus d'animal, tot l'animal desemparat que, que pugui haver, fauna salvatge, animal domèstic, animal de companyia, exòtic... Poder... Acabarem es... sent un centre de rescat, Sílvia. Doncs per què no? El projecte que hi ha a Maturó és molt ambiciós, un centre integral d'animals... Uh, però clar, ens hem de començar a formar, hem de començar a fer un equip, hem de començar a fer proves, hem de començar a poquet a poquet l'animal de companyia és el nostre món i, en mica en mica, suposo que pel camí anirem trobant professionals i gent que ens anirà enriquin i gent que ens dirà ampliant a, a aquest projecte. Potser jo no ho arribaré a veure, Dúnia. Ai, de tant moment, de bo que sí, eh? Comencem que jo, també jo ho posar, veure. a posar la primera pedra que es posa ja. D'Aina s'estrena ara que ara, amb, i amb que, a Paula i en Jaume. I que, a més a més, em penso que fa poques hores que s'ha obert una pàgina en el Facebook de l'Escola Solidària d'Aina i hi ha hagut molta acceptació. A Paula, abans d'entrar de, a, a la ràdio, m'estava dient que ja hi ha cinc persones que s'han posat en contacte perquè estan interessats, potser, per fer el curs. Déu-n'hi-do, persones. Sí. Això és una gran I notícia. I només des d'aquest matí, que s'ha començat tot I només des, de, des de poques hores. És que és el que us he dit, qui està dins el món coneixen a la Paula, coneixen al Jaume, i que es trobin ells dos per fer una formació, jo penso que és una oportunitat única ara bé, clar, has ja de tenir ganes de fer-ho són moltes hores, eh? són moltes hores. És seriós, el curs? Um, doncs dèiem aquesta part solidària i a, par a, par, a, a, a més a més um, en Jaume uh, estaria bé que ens expliqués l'altra part solidària del projecte no? perquè és 100% solidari, no només econòmicament uh -huh. sinó que la feina que fas com a alumne a l'escola um, va directament uh, diguéssim d'una manera positiva relacionada amb l'animal no? uh -huh, de, sí. de quina manera, Jaume? Mira, en primer lloc Deixa'm recordar una cosa que no cal recordar-la a la gent que coneix. La gent que coneix l'espaAM ja sap una mica el pal que, eh, del pal que anem. però deixa'm recordar que la gent que coneix l'espam i, i la gent que coneix a la Paula o, o, o que em coneix a mi eh, sap que absolutament qualsevol dels programes d'educació de, de, que fem per, per gossos estan sempre fonamentats en tècniques positives. Això vol dir que no es fa servir ni càstig, ni collars d'ofec, ni collars de càstig, ni que es fa servir cap mena de, de cap mena d'intervenció educativa que li pugui causar un, un problema de benestar en el gos. Sempre fem servir, eh, sempre fem servir tècniques positives. Uh -huh. això, deixa'm Important. dir això per no, no, endavant. No, eh? Llavors, a partir d'aquí sí que podem dir que pel gos és un benefici enorme el poder participar. No? En, un, en, en, en, el, en les pràctiques d'un curs com aquest, perquè allò que rebrà el gos serà una educació completa. I no, això una, a ell no, no... Una obediència bàsica complerta, que, i això està demostrat, i hi ha gent que s'ha dedicat a, a mirar-ho abans, això augmenta moltíssim les seves possibilitats de ser adoptat. Per què? Eh? Home, doncs perquè imagina que arribes a un refugi i et fixes amb un gos, aquest gos s'ata costa, la persona que, del refugi català està ensenyant, de la costa i resulta que aquest gos se seu, s'estira, es queda quiet surt a passejar amb ell i no activa de la de la correjeta, que és un gos que dius carai. Fantàstic. Me lo llevo. Clar. Exacte. És una mica la, la idea és aquesta. La idea és molt que bé. el gos que ja surt de, o que ja en el refugi mateix ja pot fer una, una, un programa d'educació, és un gos que després té moltes més probabilitats de, de sortir en adopció i no només de sortir en adopció, sinó d'adaptar-se amb èxit en el seu, a la seva nova família. I també imagino que, que per ell és molt positiu el fet d'estar en contacte amb altres persones, no? Sí, només... Perquè, clar, com deia ara la, la, la Paula amb el podo, no? Deia, ha estat amb un fent, es que fent és un exemple d això, fent teràpia a presons, amb contacte amb gent ha estat molt content sí. i ara que s'ha acabat la teràpia torna a estar en el refugi sense contacte amb les persones i bé, bueno, sí que té contacte amb persones però clar, evidentment no tan directe, no? Llavors, per ells és bo, també, ells, això. O sigui, només el fet de poder-ho fer, independentment del que fem, durant aquestes sessions el gos el que té és un enriquiment enorme. Té contacte amb, amb, altres, amb gent, té contacte, fins i indirectament, té un contacte de qualitat amb altres gossos mentre es fan les, es fan les sessions. I, I, a més a més, eh, pensa que aquest tipus de cursos eh, no només són les hores estrictament de classe, quan es fa una classe pràctica, sinó que després doncs, els alumnes poden Eh, poden ajudar-nos en, en, en l'educació d'aquests animals en altres, en altres moments. És a dir que el que volem també és que l'alumne estigui estigui en, estigui en contacte amb nosaltres, visqui una mica la, la l'activitat de l'entitat la, i que, no, que no vingui només a, a extreure uns coneixements, sinó que hi participi de, de tot un projecte, que en el fons és, és el que dèiem, no? i a través d'aquest curs Hi sí, ha el que persegueix aquest projecte mm. és això, doncs, que els animals estiguin millor, que sortin en l'adopció, i penso que al marge del que és estrictament aprendre a ser educadors, jo penso que aquest curs indirectament, no sé si penses el mateix Paula, però indirectament la gent que el faci eh, també descobrirà el que és el món del el món de l'animal abandonat. Eh, sí, per, per molts professionals, educadors canins només tenen contacte amb l'animal que està perfectament en una casa que en pres consciència de que s'ha d'educar que l'han comprat des de petitó i realment no coneixen el que és el món de les protectores del refugi, de l'acollida sí, de l'animal abandonat. Vols dir que molts educadors canins no han trepitjat mai una protectora? Sí, això vull dir. És, és, és una mica incongruent, no? Bé, bueno, és que hi ha moltes realitats dins de, de l'animal de companyia i una d'elles és l'animal abandonat, però no sempre tot, tot professional ha tingut oportunitat de connectar-hi i la veritat és que t'enriqueix molt com a professional perquè et dona a conèixer moltes tipologies de gossos com bé comentava en Jaume i realment en un dia tens l'oportunitat de veure 10 gossos molt diferents treballar amb caràcters totalment diferents històries passades que no són les habituals vull dir que això enriqueix molt el professional i el prepara perquè l'endemà, vagi on vagi es trobi amb el gos que es trobi sàpiga veure què, què li cal fer Vosaltres esteu segurs, Jaume i Paula que podeu educar a qualsevol gos que se us posi davant? Jo estic segur que la Paula ho pot fer. Ostres, sí que hi confieu, sí. No, jo, bueno, a veure... Perquè podem proposar un repte, no? La Sílvia potser pot pensar en un gos ara que sigui indomable i dir los vinga, va, dintre de cinc mesos veiem... Bé, bueno, és, bueno, és un curs, curs d'educació, no de doma, eh? Però bueno, però... Comencem per aquí, que no mullem cap cap dels estudiants i vinguem una mossegada... No, però potser jo... la Sílvia deu pensar ai, aquest gos que tinc allà que és com impossible que s'apropi un cuidador sí, que, mira, per exemple el a... capi, estava o jo pensant el capi dintre de poc, en comptes de peluts li, li direm capi al programa capi. No, jo, crec, jo crec més amb l'adaptació del, del propietari al gos Crec jo més amb això. Llavors, la gràcia que tenen ells és de sab saber doncs, donar els consells necessaris perquè puguin entendre la reacció. Jo no crec que la idea sigui tenir el, el gos robot, no? Que, que tots han de fer el mateix. No, clar. Que, no. La, la gràcia d'un bon professional és comprendre'l perquè aquell animal té aquell, aquella característica que potser molesten el seu propietari fer-li entendre doncs, pues, que allò no és una molèstia. Uh, un canvi d'hàbits... Uh, no crec que, que, que sigui tot qüestió de, de, de fer-ho veïm un gos o educar-lo de la manera que potser la gent es pot imaginar. Hmm. Uh, jo crec amb, amb l'adaptació. L'adaptació de la família amb l'animal. I si arriba un moment que aquella família no té capacitat d'adaptació amb, amb, amb un tipus de, de gos, perquè no tots els gossos són clònics, i no són clons, Clar. I més els mastissos, no ho Els de raça a vegades seu... penso que sí, Però que són totes molt persones, iguals. Sílvia, no? Que tots som diferents. A, aquí està, vull dir que jo crec que sabem saber arribar en aquesta família, doncs, del fet d'adaptar-te al gos i nosaltres t'ensenyem com fer-ho. I jo crec que sí, no? Que tots més o menys... Sí, Però a vegades sí. potser és més aviat la família humana que costa fer entendre, no? aquesta situació i és que de vegades és les, circu no. les circumstàncies que no sí, permeten llegossos sí. que som... necessiten una dedicació i simplement les circumstàncies, l'entorn no, no permet que es pugui... No, un gos no, té unes ja, necessitats, ja que a vegades mm. hi ha famílies que no els hi poden donar, i a vegades mm. no els hi deus poder fer entendre, és que tu no ets una família per tenir un gos, no? I aquí no, no sí, però, però llavors ells no han no no no a un altre fracàs. tipus de curs, sí. <laughs> aquestes persones. <Sí. laughs> que no és el nostre, no és el de les fam. Bé, doncs nosaltres fem una petita pausa, si us sembla, molt interessant el tema de l'escola solidària, us desitgem des d'aquí des de peluts molta sort, i això sí, clar, evidentment, abans de fer la pausa Doneu-nos un contacte perquè la gent que tingui ganes d'inscriure's o rebre informació, a part del Facebook, eh, pugui trobar un... Bé, eh, la... en aquest cas jo coordinaré una mica les inscripcions del, del curs i llavors si volen contactar directament amb mi és Paula paulacalvo.protectoramataró.org uh -huh. o si no el telèfon 649-21-2901. Perfecte. I jo els informaré del que, de, tot, de tots els dubtes que tinguin respecte al curs, eh, horaris, etc. Perfecte. Molt bé. Doncs el... Sí, vinga va, torno a repetir, Paola, 648212901. Perfecte faci una proceta ràpid, molt, ràpid. molt ràpida. També solidària per una altra banda, també solidària amb la gent. Els gossos que s'adulcaran en, aquest, en aquesta escola també aniran a un projecte, que és el projecte de la gent gran. Ara no m'ho diguis, això que, oh, que tenim molt temps, agafem un, un altre capítol, dia. eh? Vale. <laughs> però per dir de que sí. és solidari amb la protectora, amb els gossos que hi participaran i també amb gent gran. Molt bé, molt bé, Paula. Moltes gràcies. Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem amb més peluts. Vinga, fins ara. Hola.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 Continuem apeluts en aquesta segona part del programa i donem la benvinguda al nostre veterinari, en Marcelo Cabrera, cap veterinari de l'SPAM, Benvingut. Marcelo, Hola, què com tal? Com estàs? Molt bé, en, molt bé. En Jaume també ens acompanya en aquesta, en aquesta segona part, i també la Paula i també la Sílvia, eh? Aquí estem tots ara reunits molt, molt bé i molt a gust tots junts. Doncs avui volem parlar, de, en aquesta part de, dels experts, volem parlar de, dels gossos de raça perillosa i volem saber si realment tots els gossos que pertanyen a aquestes races són tan perillosos, eh? Per introduir el tema tenim amb nosaltres la història la història d'una persona que va venir des de València o des de la comunitat de l'anciana, ara no ho sé, ara ens ho expressament fins a protectora de Mataró per a adoptar un gos, un gos que es deia Tyson, que abans es deia Duncan, un gos que es diu a Tyson, ara no ho sé No, es deia Tyson ara ens ho dirà ella i que pertanyà una d'aquestes races ara ens ho dirà la Sílvia, que la tenim al telèfon i deu estar dient, com diuen el meu gos Sílvia, benvinguda com estàs? Hola, què tal? Com estàs? Uh, Sílvia, uh, abans Tyson, ara Duncan, no? Exacte, sí, ara estem a Duncan. Molt bé. Uh, dèiem que vas venir des de València o des d'un poble del costat de València o, o d'alguna part d'algun altre municipi, Sílvia? Des de València, perquè de... el municipi està pràcticament al lloc de la capital, però, vamos, València. I com és que vens des de València fins a Protectora de Mataró per adoptar un gos de raça perillosa. I digue'ns de quina raça es tracta. Pues porque yo ya tenía una pitbull y murió, se le dio la vuelta al estómago, entonces, pues nada, un día estando en internet, pues quería adoptar uno y en Valencia en las protectoras no hay perros de esta raça y a mí me encantan, son increíbles. Y nada, y vi su foto y me puse en contacto con la protectora mm. y pues nada. I et vas y animar, eh? Y lo que me costó, pues eso, la tramitación, los paperes i allí que me presente a por él. I com és que et va costar la tramitació dels papers? Tot això, és, és, vull dir, no és tan senzill. No. Ara refereixo com que les dues us dieu, Sílvia. Uh, Sílvia Boyer, que és la persona que tenim al telèfon, de pas ja uh, et presento a la Sílvia Serra, que és la presidenta de la Protectora, i, i jo li pregunto a la presidenta de la Protectora com és que s'han de tramitar tots aquests papers, Sílvia? Uh, no sé, a València, però aquí a Catalunya la llei de, de protecció dels animals doncs fa que la, la tinença d'un gos de raça potencialment perillosa, com pot ser en aquest cas el pitbull, Uh, necessiti, doncs, una sèrie de, de llicències. Uh -huh, uh -huh. Uh, suposo que, a veure, tot això va ser fruit de, de notícies d'aquestes que surten als mitjans de comunicació. Cada vegada que un gos uh, mata una persona o que fruit de les mossegades ha mort una persona, això és buf, és, és, és, és notícia, és un escàndol, uh -huh, uh -huh. no? quan sabeu que les morts a la carretera són molt més avalades, no? i, i Sílvia, A partir d'algun accident d'aquests, van crear doncs, una legislació que el que fa és complicar la l'atinença d'aquests animals. Uh -huh. Suposo que el que volen procurar és que la gent cada vegada tingui menys gossos d'aquests. Aleshores, fan tenir un certificat de, de medi ambient, conforme no es comès cap delicte al medi ambient, no sé què, què hi té a veure, un certificat de penals, que no hagis comès un delicte, has de tenir una assegurança molt més elevada que si tinguessis un altre gos, i uh, has de passar una revisió mèdica, uh, una sèrie de paperassa. És paperassa, que fa que quan una persona vingui a dubtar, un cos d'aquest, uf, es tirin enrere. Mm -hmm. És, és com, complicat. És molt complica. complicat. Sí, però veu així si hi ha gent com la Sílvia? que els agrada aquesta raça i que arriben a tot, Vull dir, acaben tramitant tot i realment se'ls ha d'agrair molt com, com està ara en Duncan, Sílvia? Pues está pues, fenomenal aún le cuesta un poco se a la gente mm. pero porque le tiene miedo però bueno, supongo que eh, eso pues, es normal Ell té por, ell té por a, la, a la gent? Sí, Veus. sí. Le tiene miedo a la gente. Cuando se va a acercar, pues cierra los ojitos como si le fueran a dar un golpe. Pero vamos, ahora ya jugar sí jugar con los perros. Los echan mucho de menos. y, ¿Y Pero y, claro. ¿Y es bo? ¿Es un, un gos, diguéssim, que os podría di cariños No os lo podéis imaginar lo buenísimo, buenísimo que es. Mm. Es increíblemente bueno. Y yo lo tengo un gato en casa... Que tu tens ja un gat aquí. a casa. Una... No t'ha fet sí. peu de de ficar un gos amb un gat. Ja no ja rasa parillosa, eh, sinó un gos adult, diguéssim, gran amb un gat. No, porque la chica Elena, creo que se llama la chica que vi en la protectora, me diu unes pautes i mm -hmm. me dijo bàs o menos per poder per que se pudieran adaptar el un al altre, seguí les pautes, però vamos, al dia siguiente pues eso, bueno, un poquito cada uno por su lado, pero eso sí, es la hora de comer y si olviden que uno es perro y otro gato, vamos. <ríe> <ríe> y se ponen a comer cada uno. Fantàstic, fantàstic. <ríe> doncs estàs contenta. Llavors, Sília, tu recomanes aquestes races. Eh, sí, és eh, un perro... És un perro muy bueno. Tiene mucha fuerza y yo entiendo que pidan tantos papeles. Es que hay que pedirlos porque... No sé, supongo que os habréis dado cuenta muchos niños por decirlo de alguna manera, tienen estos perros sin saber qué son, pues eso, son fuertes pero son buenos y necesitan, pues eso, un uh -huh. poco de que el dueño tenga cabeza, claro. pero vamos, si es una, si tienes cabecita puedes uh -huh. tener estos perros perfectamente y para la casa y para niños y todo. Uh -huh. Silvia, yo tengo aquí también una persona que conocía uh, en Duncan ella es el, el cap sanitario, es el veterinario de la protectora, y no sé, quizás nos puede fica alguna cosa más de cómo era en el refugio, es uh, ma el Marcelo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, el, el problema es que tenemos con estos perros, ¿no? es que, eh, bueno, la, la, la legislación tiene que tiene que cubrir un poco esto ¿no? hay que eh, pensar un poco cómo la fisonomía la, las mandíbulas que tiene Eh, bueno duncan a pesar que es muy buena son son son realmente un, una, una pueden ser un arma de acuerdo a las manos quienes estén sí. la mordida una mordida de un perro de estos puede tener casi hasta más de mil kilos de, de, de fuerza entonces es, es tremenda la musculatura que tiene a pesar de que él era muy bueno y no había ningún problema sí si, si, si pilla por ejemplo un dorsay de cuatro kilos no no. O sea, no no no le da no, no le da ninguna alternativa a Entonces es el problema de estos perros, la legislación, mira yo me quise meter un poco a, a ver qué había de legislación y realmente tan compleja la legislación, hay una, hay ciertas razas que nombran como, como razas peligrosas, hay una lista que bueno, aquí la tengo que está el Rottweiler, el dog argentino, el Fila, el Akita Inú, pero en realidad cualquier perro que pese más de 20 kilos y, sí. que, y que pueda tener alguna característica de ser un perro fuerte, de carácter, Puede ser un perro peligroso. Pot ser perillós, no té sí, perquè què sí, sí. I per què es van posar aquest, aquestes races? Per exemple, el, el Golden Retriever pesa més de 20 quilos i no s'ha posat. No, no, no, però la llei lo deja claro. O sigui, sea, hi ha llei estatal i després hi ha autonòmiques. I, bueno, com tot aquí, no? Que cada cada comunitat autònoma té su Su, su ley aparte que, que, que, por ejemplo, yo no sé en Valencia, pero en la Comunidad de Madrid sí. y en el País Vasco Tienen, te obligan... En cada, en cada municipio tiene cambian las leyes, claro, cambian los claro, requisitos. Cambia. Sí. Pero mira, lo del seguro en la Comunidad de Madrid y País Vasco es obligatorio el seguro en cualquier animal. O sea, uh -huh. así tengas un yorzai o tengas un animal peligroso, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Uh -huh. Y tiene su lógica, ¿no? Porque si tú tienes un accidente, el perro se escapa y y provoca un accidente de coche, pasa ¿eh? o que, bueno, como todo, se va complicando y va haciendo que todo sea sí, un poco más... Sí, al final más... acaba siendo todo, que no puede ser bueno, res sin un, una pero, aseguranza, ¿no? Pero bueno, pero... es el mundo donde vivimos, ¿no? Mm. Y todo va cambiando, y pero la legislación es muy compleja y supongo que desde el punto de vista de legislación necesitarán hacer algo que, que pudiera cubrir todo. O sea, que cualquier perro puede estar englobado dentro de, de, de un perro peligroso, pero bueno, volviendo al Duncan, es un trozo sí. de pan, no es un perro sí, que a grabó. pesar de su cara de, de malo, de sus mandíbulas anchas, es un trozo de su pan. ¿Su cara lo... de malo? Bueno, Silvia, ¿tú, ¿tú le ves a esta cara? Sí, no, no sé, sí, que ten, tenía cara de, sí, de, de tiene... poquitos amigos. Claro, bueno, poquitos amigos. Bueno. claro. Y hay, y hay que pensar, no, no yo obviamente que Silvia no es tu, tu, tu, tu caso, pero la mayoría de estos perros está relacionado con un tipo de personas que generalmente... Sí son personas problemáticas y ah, que sí. originan problemas. Es Camida que Shaumadí, porque... Eso, eso es verdad. Es relacionado. Ese, ese es el problema, es, es la lástima de esta raza, ah. porque eh, lo han cogido pues eso ciertas personas para demostrarlo. Pues, para demostrar En, mi, en ah. mi opinión, para demostrar lo que ellos no son capaces de, de ser como personas y, y, y hacen daño a esos animales. Pero vamos, eh, realmente hay que conocer a estos animales. Sí porque son buenos, pero claro, de todas maneras, eh, yo no sé a Jean Matarot, pero vamos, aquí en Valencia todos esos niños que llevaban estos perros ahora llevan bultos franceses y el otro día pues en... hay un montón en la protectora, ¿por qué? Pues porque es la moda. Uh -huh. I així van. Doncs el tema va per aquí, parlant de l'escola d'educació. Jo eh, recordo que va començar a haver-hi molt de moviment amb aquest tema, amb la posada, amb, es ha posat molt de moda la raça Rottweiler més que el Pitbull o l'American Stanford... Va haver-hi una època, sí. Era una minoria, sí. Sí. el Robbiler. Van començar a protagonitzar incidents, però perquè el Robbiler el van començar a introduir aquí la gent com a gos de vigilància. I en aquelles èpoques hi havia molts educadors que educaven els animals per atac, per atac i defensa. Aleshores, no era el mateix que mossegués un pastor alemany, que era bastant normal trobar pastors alemanys que mosseguessin, que un Robbiler. Ens sembla que va matar un Robbiler, alguna criatura o alguna i a partir d'aquí devia haver-hi algun altre incident més i després la proliferació de les baralles de gossos que devien Els utilitzar aquest tipus eh? de mm -hmm. I van començar a seleccionar la sèrie de recerca i aquí se les queda los GPPs. Gossos poten perillosos, però que, com diu el Marcel, un labrador que estigui una miqueta trastocat també et pot fumar yeah. una bona mm -hmm. queixa. Jo, jo potser li donem la paraula, Sílvia, si et sembla, uh, així ja per anar acabant, uh, el nostre expert en, en comportament animal, el Jaume, mm -hmm. perquè ell també ens, ens pot explicar, no? tu segurament mira. ens pots ajudar a desmitificar ah, sí, tot mira, això, no? de gossos perillosos, o sigui, la, la legislació que té, com deia el Marcelo, la nacional i l'autonòmica, és una legislació equivocada. I és equivocada des dels dos punts de vista que pots avaluar una llei, des del punt de vista tècnic i des del punt de vista legisla... eh, del legislador. Això hi ha autoritats, però a tot Espanya, pràcticament tots els experts en comportament animal consideren que la, les, els fonaments tècnics que estan a darrere de la llei són equivocats. Per què? Doncs perquè... Per això que dèiem que qualsevol no gos a partir de 20 no pots, no pots Perquè és una llei que, fixa't-hi, no, és una llei que no està pensada per actuar quan un animal ha estat agressiu. Sí que ho fa. Un animal pot ser considerat agressiu a partir d'un incident, però sobretot és una llei que el que fa és... ...prejutjar una sèrie d'animals, és a dir, pel fet de posar-hi una sèrie de característiques morfològiques... ...que a més a més la llei no defineix bé, a partir d'aquí, eh, un animal queda amb aquesta etiqueta d'animal potencialment perillós. Mm -hmm. I això, tècnicament, no està clar que sigui així. És a dir, les estadístiques sobre mossegades, tant d'aquest país com de tot el món, no deixen clar que hi hagi una predisposició molt clara d'unes determinades races. A nivell genètic, podem dir que un pitbull com el, com el Duncan té més, possibil... té més tendència genètica a ser més agressiu? No ho sabem. No est... és que el problema és aquest, que no està prou investigat, no està prou clar com per poder establir una llei tan restrictiva i tan forta com la que es va fer en aquest país. La prova la tens que altres països, lleis molt similars, S han, s ho, o s'han no eliminat o no han funcionat. Mm. Però és que des del punt de vista, a més a més, del legislador, puc parlar d'una persona que està a la Universitat de Càdiz, és un, catedràtic de, de, és un catedràtic de la Facultat de Dret, que és especialista en legislació sobre animals, és potser el millor que tenim a Espanya, i ell clarament sempre diu que aquesta llei no està ben feta, des del punt de vista ja mm. del legislador. Pensa una cosa, quan un gos mossega, i això t'ho diuen molts especialistes en lleis... Quan un gos mossega, no cal una llei. Vull dir, això està en el Codi Penal. Uh -huh. Si el teu gos mossega una persona i li causa un mal, això està en el Codi Penal des de fa molts anys. I a menys que hagi, que hagi estat per negligència teva, que hagis provocat l'atac, el Codi Penal ho diu, que en el moment que el teu gos mossegui algú, tu t'hauràs de responsabilitzar. En tot cas, per això, Sílvia, tu tens una assegurança ara pel d'un que t'han obligat, sí? Sí, sí, sí. Sí, de sí, sí, he sí, a part del que tiene la casa para... Para él únicamente. Lo que no sé si hay en Mataró o en Barcelona, pero aquí sí que piden, obligan a que el perro de esta raza estén esterilizados. Que es lo que no, no. entiendo y no, no, no, no, no comprendo. No, no, no. Lo, lo que solo eh, lo que hace un comentario la ley, que si por algún motivo eh, alguna autoridad te puede obligar a que lo, lo tengas que esterilizar, pero no no es obligatoria la esterilización en estos perros. Pues aquí lo, sí, lo que aquí sí, se, se obligan. Lo que sí, algunos seguros de casa, de, de, de, de tu hogar, te incluyen el animal. Eso es lo que... La, la, bueno, son... I, I llavors, què, de, què dius, Silvia, que a la comunitat valenciana t'obliguen a tenir-lo esterilitzat? Sí. Però això és el que de deia al principi. El que volen és anar a, reduint Redent. el nombre, que la gent ja no faci cria d'aquests animals, que es vagi com extingint aquesta raça. Sí. Jo penso que aquesta és la finalitat. Penso que és la finalitat per treure els problemes del mig. Si sí, tu parlaves del, parlava, jo, eh? parlaves del Rottweiler, Sí. i és una raça que el vos, sí, que vegada hi Si mires les estadístiques, cert, abans sí, de l'any 98... Era sí, sí, una moda, ufff! Husky i el Rottweiler, vam entrar tots alhora. A l'any uh -huh. sí, 98, sí. El, el nombre d'inscripcions en el llibre de races, que, és els, uh -huh. els que són de pura raça, en l'any 98 el Rottweiler va passar per davant fins i tot del pastor alemán. Uh -huh. És a dir, és una raça que era molt, molt, molt, molt popular. De Després, de els episodi... Després de tota la... la història aquesta de les lleis de gossos perillosos, que va ser entre, entre el 99 i el 2002, Eh, tu mires les estadístiques del 2003 i bueno, la raça ha caigut, han picat. picat. I el problema del pitbull és els, els xavalets aquests doncs, que els eduquen a la seva manera, els eduquen amb violència, els eduquen doncs, per practicar bralles. I aquest és el problema, que te te'l trobes el millor pel carrer i t'ataca un altre gos. Però mm. si jo crec com la Sílvia és aquest gos està criat a casa, bé sociabilitzat, no ha de tenir problemes. Ara, clar, la mossegada, com diu el Marcelo, és molt potenta. Y sí, no però... sé si hay un instint genètic com que es van crear per ser gossos de bralla que s'ha de bueno, controlar una miqueta els acostaments. Jo crec que és un sí perro que tiene ja un tiene temperamento sí. eh, com no sé, com un San Bernardo, tiene otro tipo de temperamento. Mm. Yo no no creo que esté mal estigmatizarlos. Lo que pasa es que a lo mejor es un perro que no da no chances, no no no da chances, está mordida. Cuando muerde, muerde. No avisa, no sé què gruñe. No oportunitat potser no, no, refiero... Una mordida, una mira, per exemple. ¿no? Claro, jo com a veterinari, quan un George, me muerden varias veces i no pasa nada Tengo tots els dous amb mar, marcas de, de mordida, <ríe> però no passa res. si un perro d'aquests, hi ha un risc, li pones un bozal. Claro, o sea, por... pero bueno, també és gran un pastor alemany. Les mussegades entre claro, en gossos no, no, a la rosada. és ja, lo que sempre dic, són més potcaltais, són més ja de sí. casa, clar. En tot cas, el que sí que podem agrair tots és a la Sílvia d'haver fet aquest esforços de València per venir a adoptar en, en Tyson, que ara es diu Duncan, no? Jo sí, jo li agraeixo. Jo vaig ser la primera que et vaig agafar el telèfon, Sílvia. La primera trucada te la, la, te la vaig recepcionar jo, recordo, que jo vaig pensar no vindrà aquesta noia. O no sé si vas enviar un mail o alguna cosa. De València. Sí, sí, sí. sí, sí, I sí, sí, sí. Va insistir, va insistir. Fins i tot la, jo li deia, però si aquesta xica no va venir, digo no sé, insistim molt, a veure, sí. no ens ho creiem. Sí. Pobre Yoli, que la llame un sábado sí. por la mañana y la desperté, que Mira sí. que me supo mal, sí. Bé, al final ha sigut un Moltes final gràcies. feliç. Moltes gràcies, en nom de tots, Sílvia. I, i bueno, esperem que tot et surti molt bé. Si no, ja ho saps, pots trucar, continuar trucant a l'Helena si hi hagués algun problema. Oh, no, la Tolga. No, ja, ara ja no ho creo. Ara ja està feliç, la Sílvia. Molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Sílvia. Una abraçada per tu i també per pels teus peluts que tens a casa. <ríe> I, una abraçada. I una abraçada. Vinga, vinga adeu. Doncs molt interessant el que, el que sí. deia la Sílvia i tant de boia que és gent amb tants obstacles davant que els volgués passar i volgués adoptar d'aquesta manera. Ara en eh? tenim un també que li faria molta falta, però aquest, a més a més, té el problema de el Tyson convivia en el pati i els altres gossos. Aquest altre que tenim ha d'estar sol a més a més Com és diu? gran d'edat no, no, no, no... me'n recordo és un altre pitbull. Te'n te recordes Marcelo? Que... És gros, és un sí, guapo, sí, sí, guapo. Sí, em eh? sí. penso que guapo. està a la pàgina en Urgens. Sí, eh? sí, eh? sí, sí perquè sí, eh? ara ah, no em surt el és, nom. Sí. Quan no poden no conviure no. amb altres gossos és un problema per sí, nosaltres. Sí. Mm, per això s'ha de fer el curs d'educació que hem ah, Exactament. Eh? Sí. Eh? Sí. exactament. <laughs> Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Jaume, Marcelo, Paula i Sílvia, i també a tots vosaltres. Us recordem que avui hem parlat del, del Podo, que és un gosset que es troba a la Protectora d'Animals de Mataró, en concret en el refugi del carrer Galícia, que està esperant s'ha doncs, adoptat. A veure si entre tots el trobem una família. Fins la setmana vinent. Adéu.